Наче мед із бджолини щільників. У дворі на розкошлатаній липі стогне голуб І дитячі голоси з вулиці, наче пташиний щебет. Не було виставки собак і розмови з Костем Дейнекою. Не було готелю Русь і зустрічі за всідником книгарні Консовським. Усе примарилося, як і напад істерії. Була тільки поїздка на Нивки. Де я потай побачила Андрія в гурті товаришів. А тепер ось кава, балачка з фаїною яківною, чорнобривці та виноград на балконі, золотисті оси. «А знаєш, – озиває господиня, в якої з розстебнутого халата молочною білизною світяться великі округлі груди. Я тетя спровадила свого кавалера». «Бориса?» Питаю ухильно, бо в Фаїна Яківна багато водилося і водиться всяких кавалерів. Така вже в неї робота, що сприяє знайомствам. Ага, Бориса, підтверджує Фаїна Яківна. Якийсь він дуже інтелігентний. Ні риба, ні м'ясо. Хай собі повертається до своєї алочки, до законної, коли не може законно порвати з нею. Вже спроваджувала його не раз, але він однаково повертався до тебе. «Навдивовижно з безвольних чоловіків», – усміхається Фаїна Яхівна, і її перламутрового сяйва очі глибшають. А я така жорстока, що дозволяла йому повертатися, адже попереду на нас чекало чергове непорозуміння. Я помітила, у ваших непорозуміннях завжди певна закономірність. Язик мій виривається з-під контролю та вкоськати не можу. Тільки ти надумаєш познайомитись з кимось із своїх відвідувачів, як влаштовуєш сцену ревнущів своєму давньому кавалерові, начебто ревнуюш його до Алочки, до законної дружини. Фаїна Яківна зводиться неквапно за столика, неквапно наливає ще кави, череп'яні чашечки. Зараз вона втілення домашнього затишку, охоронець родинного вогнища. Тільки чому уникає дивитися мені в очі. «Хто б міг подумати, що ти така спостережлива?» кидає стиха. «Не гнівайся, але твої сцени ревнущів начебто барометр, що показує на близьку бурю в твоєму серці». Фаїна Яківна причісується на кухні перед зеркалом, підводить повадою губи, підмальовує брови. Таке враження, що на когось чекає, а я їй заважаю. Проте вона остерігається сказати відверто. Ти ще не здогадуєшся, який сюрприз я приготувала для тебе, раптом каже вона. Сюрприз? Для мене? Останнім часом найбільше боюся сюрпризів. Такому сюрпризу можна тільки радіти. З її обличчя спливає хмарка відчуженості. Дякуватимеш, якщо не розгубила гарних манер. Та хіба нині «Розживешся на гарні манери, сміюся? Де?» Хтось дзвонить у двері. Один дзвінок довгий, другий короткий, а третій зовсім короткий. Третій дзвінок наче заключний. Він знак на перших двох дзвінках. Файна Яківна комусь відчиняє, чується радісний чоловічий вигук, далі півшепіт, із коридора йдуть до кімнати». Звідти вже не долинаєш жоден звук, а я, сюрбаючу каву, перегортаю якийсь іноземний ілюстрований журнал, що трапився під руку на кушетці. Я байдуже до чужого життя, яке виставляється на показ по таких ілюстрованих виданнях. Іронічно ставлюся до реклами навіть одягу. А що вже там казати про моє сприйняття рекламних усмішок та звабливих поз заморських спокусниць та спокусників. «Жанно, прошу!» На порозі кухні стоїть фаїна Яківна, ворочиста і одухотворенна, саме втілення гостинності й щирості. Переступаю поріг кімнати і очам своїм не вірю. Відірвавшись від строкатої книжкової шафи, назустріч іде Фернандель. У сірому твідовому костюмі Піджак розтебнуто. Так само розтебнуто якийсь розлапистий комір чорної сорочки, з якої біліє довга жилава шия з випнутим, хрящуватим адамовим яблуком. «І як ви сюди потрапили?»